hem de doncs continuar amb, amb els projectes que presentava l'anterior legislatura que causa de la crisi, de la manca de subvencions, doncs no hem pogut acabar d'executar. De, explicaré faré un breu resum de totes les nostres propostes que portàvem, el per què no s'ha pogut realitzar i doncs, la il·lusió aquesta que tinc de tornar a ser l'alcaldessa de Junquerex durant quatre anys més per acabar de tots aquests projectes i per poder donar el millor benestar a la seva gent.